Cântă apariția zorii Eu, Jafar, În mijlocul pieții Îl vesc cu în jurul meu Și încerc să mă dimiresc De liniște care mă încloju Deci, e liniște încetate Întregul Halidan Veghează somnul leneș al marelui Sultan M-am furișat de găzi Ce nici nu le-am văzut Ca să gândesc în tihnă Prin câte am trecut Ați auzit vreodată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 care Pe care l-am ros. Era vrăzit și el. Acum, latru cuvinte, ai auzit? Ah, și e cuvântată, bătrâna Harti. Habar n-are ce bine mi-a făcut. Dar, poemie mie! Voi fi mai puternic decât toți cei care poartă numele meu. Mă! Hmm. Muc!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 Când am auzit porunca sultanului de frică, era cu pe ce să vorbesc? Uitasem că sunt câine! Cu, cum facem? Cum fac? Eu știu cum fac. Așa e cum faci. Ha? Ai uitat conturii? Răsucesc cu ei pe câltii și zbor spre victorie! Iar eu o să latru de bucurie!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 cu cine se înfruntă? <răție> Mariata, păzitorul Robilor, a ales pentru întrecere pe cel mai bun alergător din împărăție. A, uite-l, uite, uite că apare! Intră rivalul lui Muc, un bărbat voinic, sigur pe virtuțile sale. Întrecerea e deschisă! Veți înconjura pajiștea de trei ori și cine ajunge primul? În fața mea, acela va fi declarat învingător. Pregătiți-vă! Când voi ridica această năframă, orniți. Se aud trompete, sultanul ridică năframa și cei doi o iau la fundă. Dar până să se dezmedicească un muc de ce se întâmplă, roula și început să alerge cu o viteză nemaipomenită.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 Atunci, ce-ar fi să încercăm și noi? Ce? Să găsim cu moara! Pe naiba! Ce? E? Crezi că ei au stat degeaba? Nu-i cum aflăm de ea! Cu toie genul. Ai uitat că și el e vrăjit? Chiar așa e! Când ciocănește de trei ori, vorbește aur, iar pentru argint. De două ore! Vezi că ți-ai amintit? Memorie de coine! Stopine! Întorziată! Hacbar, am o idee! Du-i drumul muține! Cetatea doarme! Iar noaptea e lungă! Hai să punem toie gelul pe treabă! Hai, ne-au coada la spinare!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 ce visterie? E, ceva, ceva ar mai putea fi Se risipește mult pe... E, protocol Și pe protocol Sunt îndurerat că am pierdut bunăvoința stăpânului meu În schimb... Prosperă piticul! Ves conduri și umbăți Ves piticul la spăți! L-am zărit și prin harem La cadine? Dar pe unde? stai cu ele la povești că altceva, eu cred că fură Deu Și eu cred, e un hoț Fură, fură Stăcere, știi... vine zăbăucul, n-are somn în el sau poate ne urmărește? Ne-a descoperit gebosul și ne spune la sultan: Să nu ne pierdem firea, nu fi el mai hoț ca noi. Hai, hai să ne pitim aici. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, greu e nu, nu, nu, adormit? Au nu, nu, nu, treaz ai adus? adus? adus! Stăpâne! Tu sapi, Iar eu cu lebuțele scut pământul! Asa! Ai, ai! Da! Dar ce face piticul acolo? Pe cine îngroapă? Eu cred că mai degrabă desgroapă! Hai să vedem! Sapă! Sapă! Stăpâne! De apă, nu de un plicacu se luminează. Am lovit un covac. Care sigur acoperă o oală. Nu? nu e singur. Îl ajută cineva. O fi potaia aia răioasă? Eu, eu îl arestez. Răbdare, capitane, răbdare. Încă nu avem deletul și fără dovadă nu te crede nimeni. Tot. Gata. Am dat și de o oală. P e plină cu aur, strălugește. Rără! pune, leagă oala cu brăul, ține-te de cazma și iau te scot afară cât ai zice pește. Pregătiți-vă, pregătiți-vă! Gata? Gata! Unu, 2, 3. trei, acum... T -ai, t -ai. Ești arestat, profanator de morminte!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 Conduri și toiagul rămân la mine. Hm. Un cale că pe animal și cale bătută. După ce ies, ferecați forțile! a mai trecut o vreme. Suntem într-un loc pustiu. Munch cel mic și cățărul se odihnesc la umbra unui smochi. Muc este trist, obosit și flămând.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 și începe să culeagă din pom smotine și în timp ce le mănâncă, încep să-i crească urechi și bot de măgar. Cățelul îl privește îngrozit. Ta da, ce -i? ce -i cu tine? Nimic! Te simți bine? Ca nou născut, dar de ce mă întrebi? Nu mai ai mâncat smuchine. Dar sunt dulci și gustoase! Or fi ele!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 Minunia lui Allah! Urechile tale, stăpâne! Ce știi cu ele? Au mai crescut? Uuuh, nu! Au dispărut! Ești așa cum te-am cunoscut, stăpâne! Da? Uite, uite. Ca să vezi, asta înseamnă că roadele acestor smotini sunt vrăjite! Uuuh.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 – O să ne încurce la drum? – Nu, că ne întoarcem. – Unde? – De unde am plecat? Adică din piața palatului. Câțiva precupeți vând rodii, portocale, haine vei vase orientale. Unde într-un colț se află și micul muc cu marfa lui. smochinele care te schimbă în măgar. Negustorii se întrec și aș prezenta ceea ce vând. Smochine, smochine proaspete, smochine proaspete mă rog Ia de aici, ia pește Smochine proaspete vă rog Hai nebun! Hai de cumpărat! Hai de portocale, a de mângări portocale Ce vinzi negustorule? Smochine, efendi N-ai să spui că sunt trufandale Ba spun, trufandale sunt Cu siguranță că vor fi pe placul înălțimii sale Cât ceri pe coșulețul ăsta? Ieftin Câți cechini? Că sunteți primul. Ce ajung? Ajung 10! Fie 10! Ca e bani, da, se vede! <gătări> Plătește și pleacă în palat, unde era mare o o masă încărcată cu bucate, chiar în mijloc, și de sultanul, înconjurat de sfetnicii apropiați. Lucătoare!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 Toți iau, toți mănâncă și se petrece în lume. Toți capătă urechi și bot de măgar. Fiecare se uită la fiecare și sunt speriați de ce văd. De da ce -i asta? e ce coai de mine? Ia priviți-l, vecu cățar. te Eu crescut da, da, da, urechile și nasul ca la mângar. Da, dacă mă uit mai atent. Iar dar și înălțimea ta ești măgar. Toți suntem măgar. mă! Toți suntem măgar. Ajutor! Bucătare, o să-ți stai capul! Să vină un vraci, chemați repede un care să mă scape de nenorocirea asta! Straja! Strajă, stai! Nu te mai holba așa! Aleargă după un să ne... Te smagărească! Îndoată prea, prea luminată! Stăpâne, s-a adus Saturul să ne tăiem urechile! Și cu nasul ce facem? Îl tăiem și pe el? L luminată, luminate! M-au întâlnit la porțile cetății cu acest om care zice că e vrajitor și l-am adus! Zici că ești vraj? Eu așa zic. D Aduceți toate comorile, toată averea mea! Privește, vraciule, aici se află toată averea mea! Este a ta! Sau alege ce se dorește inima! Nu mai scapă, mă, de pacoste asta rușinoase care a dat peste mine! C este noi! ta, ia o smochină! Iar smochină?! Cui pe cui se scoate? Când domul e cinstit și cu drepta. Da, așa suntem. Așa, așa, suntem. așa, suntem. Toți, așa, așa Vom vedea. Mai întâi, evident, mănâncă tu smochina asta. Da, da. da. <cătări> <cătări> <cătări> <cătări> Bravo, bracule! Ai adus leacul binefăcător.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 Nu ne scap și pe noi de sluțenia asta? Da ne Dar micul munc se descopere aruncând pelerina și barba. Eu, sultan fără cuvânt, și voi slugi mincinoase.